Köszönöm! <tos> Mó Bizonyságtétel az én hazámról. Az élet minden kitaszítottjának együttérzéssel. Hallgassátok meg elhatárolt emberek, amit örök hazámról mondok nektek. Más józan bölcsek hisznek javakban, erőben, karrierben. Én nem hiszek pókhálókban, sem talmi gyönyörben. Csak az én hazámban hiszek, de hazámnak határa is nincsenek, mert nem határolják azt el sem folyók, sem hófötte sziklák, mint amazukat, melyek közönségesek. Az én hazámban nincsenek elhatárolt emberek, nincs is sorompója. Oda mindenki bemehet, aki elfogadta a kegyelmet, és akinek élő, Cselekvő hite van. Ó, az én hazám örök és határtalan. Hallgassátok meg, csalódott emberek, amit örök hazámról mondok nektek. Mert nem evilági ország, hol koldulni jár az igazság. Hazám történet feletti, és mégis valóság. Bár megfoghatatlan, érzékfeletti ország, mégis épp oly való, mint vagytok ti, s nem illúzió. Az én hazám nem csalók déli báb, mint sok Potemkin falu kirakat ország, nem átmeneti, mint a roppant birodalmak, amiket cserébb gondok zavarnak. Az én hazám menedék a csalódottnak. Hallgassátok meg, kiábrándult emberek, amit örök hazámról mondok nektek. Az én hazám nem csalóka ígéret, mint ahogy a jobbat várom milliók álmodtak üres, fantasztikus víziót, s végül a vas vasóriások aranykor álmán kellett sírniok. Ok. Csak az élvágyó babilon falán jelennek meg titkos és kaján írások. Mene, mene, tekel. Így múlik el minden, mi örök igénnyel cserépre épült, mint az impozáns torony mely alatt megcsalt, kitaszított népült. Ó, ti tudatlan, félrevezetett emberek, ne szígyátok azt, mit nem ismertek, az én örök hazámat, ahova víz, Sodora bánat, az én hazámban soha nem csalódtam. Mindig vártam és mindig dalultam töretlen, álhatatos reményét, mert hazám olyan, amilyennek remélték. Hallgassátok meg ti, jövőtlen emberek, amit örök hazámról mondok nektek. Az emberi sorsok és birodalmak múlt, jelen és jövőre bomlanak. De jövőjük bizonytalan, inkább csak múltjuk van. Az én hazám időtlen és határtalan, akár a beláthatatlan végtelen, melynek hosszát fel nem mérhetem, s mindnek, aki kitaszított, hontalan, az én hazámban joga, Hona van, mert nem kérdezik nyelvét, világát, ott az embernek csak a szívét vizsgálják, hogy van-e benne igaz, tiszta szeretet, mely Isten kegyelmére egyetlen felet. Ezért sorsomat e hazához kötöm. Tudom, az eszkatomban csak így lesz you're yeah,